מזמור צד ג' אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוז התעזר, אף תיכון תבל בלתימות. נכון כסאך מאז, מעולם עתה. נעשאו נהרות אדוני, נעשאו נהרות קולם, יישאו נהרות דוח ים. מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום, אדוני. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים.